«Страх. Шлях на край світу далекий, у цьому можна було не сумніватися. Далекий, самотній і бентежний. Побачивши на рівнині трупи, всі стривожилися. Ще гірше стало, коли їх проминули вершники. Дорожні незручності аж ніяк не зменшилися. Джизаль досі повсякчас відчував голод, зазвичай мерз, часто густо був змоклий до нитки, а садна від його седла, певно, мали залишитися у нього до кінця життя». Він щоночі розтягувався на твердій гурткуватой землі, засинав і снив про домівку, а потім прокидався блідого ранку, відчуваючи ще сильніше втому та біль, ніж тоді, коли лягав. Від незвичного відчуття бруду у нього по шкірі бігали мурахи. Її натирало і щипало, а ще він був змушений визнати, що від нього почало смердіти майже так само жахливо, як від інших. Загалом цього було досить, щоб довести до божевілля цивілізовану людину, а тепер до всього цього додалося ще й постійне настирливе відчуття небезпеки. У цьому плані рельєф був не на боці заля. Сподіваючись відірватися від переслідувачів, бо я кілька днів тому наказав їм відійти від річки. Тепер стародавня дорога вилася крізь глибокі шрами в рівнині Кам'яністі Яри, тіністі ущелини та поруч із гомінкими струмками у глибоких долинах. Джезаль почав згадувати про нескінченну марудну пласку місцевість, мало не з ностальгією. Принаймні, там не треба було дивитися на кожну скелю, кожен кущ і кожну складку в землі, думаючи, чи немає за ними натовпу кровожерливих ворогів. Він згриз собі нігті і мало не до крові. Від кожного звуку прикушував язика і розвертався в сідлі, хапаючись за шпаги, та роззираючись у пошуках убивця, який виявлявся пташкою в кущі. Це, звичайно, був не страх, оскільки Джизаль Дан-Лютар, повторював він самому собі, сміється небезпеці в обличчя. Напад із засідки, бій чи карколомна гонитва рівниною, це, здавалося йому, він здатен витримати без жодних зусиль. Але це нескінченне очікування, це бездумне напруження, це немилосердне розтягування повільних хвилин було для нього майже нестерпним. Можливо, було б легше, якби він мав з ким поділитися своєю бентегою, та що до товариства небагато чого змінилося. Віз і досі котився потрісканою старою дорогою, везучи на собі похмурого, мовчазного кея. Баяс не говорив нічого, хіба тільки в ряди годи читав лекції про риси видатних лідерів, риси, що здавались явно йому невластивими. Лонфут розвідував маршрут десь далеко та з'являвся лише раз на день чи два, щоб повідомити їм, як вправно він це робить. Ферро супилася на всіх і вся, як на особистих ворогів, а найбільше, як часом здавалося, на джизаля, і постійно тримала руки біля зброї. Говорила вона рідко та зверталася тільки до Дев'ятипалого. Бурчала про засідки, необхідність краще замітати сліди чи ймовірність того, що за ними йдуть. Сам північанин був до певної міри загадкою. Коли Джизалю перше його побачив, він скидався на ворога Агріонта і здавався гіршим за тварину. Однак тут, далеко від цивілізації, правила були інакші. Не можна було так просто взяти і відсторонитися від людини, яка не подобається, а потім усілякою її уникати, принижувати в товаристві та гудити поза очі. Тут ніде було подітися від своїх супутників, і Джезаль, не маючи змоги позбутися компанії Дев'ятипалого, мало помалу усвідомив, що той усе ж таки є звичайною людиною. Безсумніво, людиною дурнуватою, неотесаною та жахливо потворною. Розумом та культурою він був нижчий за найжалюгіднішого селянина на полях Союзу. Але Джезаль був змушений визнати – з усього гурту він найменше зненавидів саме півничанина. Йому не була притаманна ні бундючість Баяза, ні настороженість Скея, ні хвалькуватість Лонгфута, ні просто злоба Ферру. Джезалеві було не соромно спитати в землероба, що той думає про вирощування посівів, чи в коваля, що той думає про виготовлення обладунків, хоч які б вони були брудні, потворні чи прості за походженням. Чому б не радитися щодо насильства з бувалим убивцею? «Ти, як я розумію, водив людей людей бій? спробував розпочати Джезаль. Північанин глянув на нього темними повільними очима. «І не раз?» «А ще брав участь у двобоях?» «Так». Він почухав зазублені шрами на своїй щетин'ястій шоті. «Я став такий, як зараз, не тому, що незграбного Люся». «Якби ти був такий незграбний, то, мабуть, вирішив би відрощувати бороду». Дев'ятий палик гикнув. Джизаль уже майже звик до цього видовища. Воно, звісно, не переставало бути жахливим, але більше нагадувало добродушну мавпу, ніж навіженого вбивця. «Може, й так», – погодився він. Джизель мить замислився. Він не бажав виставляти себе слабким, але чесністю можна завоювати довіру простодушної людини. Якщо вона діє на собак, то чому не має діяти на півничан? «А я», – заговорив він, – «ніколи не брав участі у повноцінних боях». «Та невже?» «Ні, справді». Мої друзі зараз в Англії б'ються з Бетодом і його дикунами. Дев'ятий палий швидко скосив очі. Тобто, я маю на увазі, б'ються проти Бетода. Я й сам був би з ними, якби Баяс не попросив мене вирушити в цю авантюру. «Для них це втрата, для нас – набуток», – Джизаль швидко поглянув на нього. У виконанні когось хитрішого це могло б видатися майже сарказмом. Цю війну, звісно, розв'язав Бетод – Надзвичайно безчесний вияв безпричинної агресії з його боку. «Тут я з тобою не сперечаюся. Бетод мастак починати війни. Краще в нього виходить тільки їх закінчувати». Джезаль розсміявся. «Тільки не кажи, що думаєш, ніби він переможе Союз. Він перемагав із-за гірших обставин. Але тобі відніше. Не всі ми такі досвідчені, як ти». Сміх заглуху у в горлі. Він був майже впевнений, що це була іронія. І тому намить замислився. Дев'ятипалий зараз дивиться на нього і думає під цією пошрамованою, загальмованою, побитою маскою, що за дурень. Чи не міг Баяс мати рацію? Чи все ж таки є чого навчитися у цього півничанина? З'ясувати це можна було лише в один спосіб. «І як воно в бою?» – запитав він. «Бої як люди, двох однакових серед них не буває. Що ти маєш на увазі?» «Уяви собі, що прокинувся вночі, чуєш гуркіт і крик, вилазиш із намету в сніг, не натягнувши, як слід штанів, і бачиш, що зусібіч люди вбивають одне одного. Світло тільки від місяця, де вороги йде друзі, ну, розібрати, а битися нічим, зброї немає». «Складно», – зауважив Джезаль. «Звісно. Або уяви собі, як повезеш у багнюці, довкола тебе тупої чоботи, а ти намагаєшся втекти». «Ти не знаєш, куди йти, у тебе в спині стріла, а на дупі рана від меча. Ти вирішиш, як свиня, і напрошуєшся на удар списом, списом, якого ти і не встигнеш помітити». «Боляче», – погодився Джизаль, – «дуже. Або уяви собі, як стоїш у колі щитів, що найближче десять кроків у поперечнику, і всі, хто їх тримає, щосили ревуть». Усередині тільки ти і ще один чоловік, і той чоловік прославився як найсуворіший засранець на півночі, а живим може піти лише один із вас. Хм, гм, гм, микнув Джизаль, бо. тобі щось із цього подобається? Джизалю не сподобалося нічого, і дев'ятий палив усміхнувся. Я так і думав, що ні, і, чесно кажучи, мені теж». Я бував у всіляких боях, сутичках і бійках. Вони здебільшого починалися в безладі і завжди ними закінчувалися. А в мене завжди рано чи пізно наставала така мить, коли я мало не всирався. «У тебе?» – північанин гигикнув. «Безстрашністю, як на мене, хваляться дурні. Страху не мають хіба що мертві чи, може, ті, хто скоро вмре. Страх навчає у бачності. Поваги до ворога навчає якнайменше вдаватися у гніві до гострих лез. Усе добре в міру, повір мені. Страх може зберегти життя, а це найкраще, на що можна сподіватися в будь-якому бою. Страх відчуває всякий, хто хоч чогось вартий. Значення має лише те, як ти ним користуєшся. То що ти радиш? Боятися? Я б радив тобі знайти добру жінку і триматися подалі від усієї цієї хріні. «І шкода, що ніхто не сказав мені цього двадцять років тому», – він скоса глянув на Джизаля. «Але якщо ти, скажімо, опинишся на якійсь величезній рівні, ніхто знадей і не зможеш уникнути бою, то я користуюся в бою трьома правилами. По-перше, завжди намагайся здаватися боягузом, слабаком і дурним. Мовчання, як то кажуть, найкращий обладунок для воїна. Суворий вигляд і суворі слова ще ніколи не виграли битву, зате не одну битву програли». Здаватися дурним, так? Ясно. Джизаль присвятив усе життя намаганням видаватися найрозумнішим, найсильнішим, найшляхетнішим. Думка про те, що хтось може з власної волі здаватися чимось меншим, ніж насправді, була цікавою. По-друге, ніколи не недооцінюй ворога, хоч яким недоумком він здається. Стався до кожного так, ніби він удвічі розумніший, удвічі сильніший, удвічі швидший за тебе. І на тебе чекатимуть тільки приємні несподіванки. Повага не коштує нічого, зате ніщо не вбиває так швидко, як самовпевненість. Ніколи не недооцінювати противника. Розумний спосіб захиститися. Джизаль починав усвідомлювати, що раніше недооцінював цього північанина. Той і близько не був таким ідіотом, яким здавався. По-третє, як мого пильніше стеж за противником і слухай думки, які при тобі висловлюють. Але, виснувавши план, тримайся його і нічому не давай себе похитнути. Як надійде час для дій, нападай, не озираючись. Зволікання породжує біду, казав мені батько. І повір мені, я бачив не одну біду. Не озиратися, пробурмотів Джезаль і повільно кивнув самому собі. Звичайно. Дев'ятий палий надув дзюбаті щоки. Найкраще, звісно, бачити це і діяти, але засвоювався це. І ти, як на мене, уже наполовину здобув перемогу над ким завгодно. «Наполовину? А яка друга половина?» Північанин знизав плечима. «Талан! Мені це не подобається!» Буркнула Феро, похмуро дивлячись на круті стіни у щелине. Джизаль замислився, чи є взагалі на світі щось таке, що їй подобається. «Думаєш, за нами йдуть?» – запитав Бояс. «Бачиш когось?» Як я можу побачити когось звідси, у тім тої річ? Добре місце для засідки, пробурмотів дев'ятий палий. Джезель нервово роззирнувся довкола. Тут було повно схованок роздроблене каміння, кущі, низенькі деревця. Що ж, такий маршрут обрав для нас Лонгфут, пробурчав Баяс. але безглуздо наймати прибиральника, якщо збираєшся вчищати нужники сам. Та де взагалі носить цього клятого навігатора? Коли він потрібен, його ніколи немає поруч. Він приходить тільки їсти та хвалитися по кілька годин поспіль. Якби ви знали, скільки мені обійшовся цей покидьок, трясся!» Дев'ятий палий зупинив коня і незграбно зліз із сідла. У попереку щели, загороджуючи дорогу, лежав упалий стовбур дерева, потрісканий і сірий. «Мені це не подобається!» – Ферро скинула з плеча лук. «Мені теж!» – буркнув дев'ятий палий і зробив один крок до впалого дерева. «Але треба дивитися реально! Не наближайтеся!» Голос зухвалий, впевнений, розніс луною по всій долині. Кей потягнув за і різко зупинив воза. Джизаль під злякане гупані власного серця оглянув край ущелини. Тепер він бачив, хто це сказав. у старовинному шкіряному обладунку, безтурботно сидів на краю урвища, звісивши одну ногу, а його довге волосся злегка маяло на вітерці. Приємна та привітна на вигляд людина. Принаймні так здавалося з цієї відстані Джизалеві. З широкою усмішкою на обличчі. Мене звати Фініус, покірний слуга імператора Кабріана. Кабріана. вигукнув Бояс. Я чув, він з'їхав з глузду. У нього є цікаві ідеї, знизав плечима Фініус. Але він завжди сприймав нас правильно. Дозвольте пояснити, ми вас оточили. Із-за мертвого дерева вийшов серйозний на вигляд чолов'яга з коротким мечем і щитом. Із за каменя та кущів виповзли ще двоє а тоді ще троє – усі з серйозними обличчями та серйозною зброєю. Джизаль облизав губи. Він, звісно, був готовий сміятися в обличчя небезпеці, але тепер, коли дійшло до неї, вона геть не здавалася кумедною. Він озирнувся через плече. З-за каменів, які вони проминули кілька секунд тому, вийшло ще кілька людей, які загородили інший вихід із долини. Дев'ятий палець склав руки на грудях і пробурмотів. Зараз я був би радий заскочити з когось іншого. Тут зі мною, гукнув Фініус, є ще дві наших, Добрі лучники, вже приготували стріли. Тепер Джизаль бачив їхні селоїти на тлі білого неба та вигнуті обриси їхньої зброї. Отже, як бачите, вам не пройти далі цією дорогою. Бояз розкинув руки. Можливо, ми зуміємо досягти якоїсь домовленості, що підійде нам обом. Ви тільки назвіть свою ціну і... Ваші гроші нам не потрібні, старий. І ця думка мене глибоко ранила. Ми вояки, а не злодії. Нам наказано розшукати певну групу людей. Групу людей, що блукають серед глушини, далеко від уторованих шляхів. Старого лисого гада з нємічним хлопчиськом, якогось зарозумілого дурня з Союзу, пошрамовану шльондру та схожого на мавпу півничанина. Не бачили гурту, який може підійти під цей опис? Якщо шльондра – це я гукнув дев'ятипалий. То хто тоді півничанин? Джизаль скривився. Без жартів, тільки без жартів. Але Фініус тільки риготнув. Мені не казали, що ви кумедні. Мабуть, це приємна несподіванка. Принаймні, доки ми вас не вб'ємо. А де ще один, а? Навігатор? На жаль, пробурчав Бояс, гадки не маю. Якщо хтось і має загинути, то це він. Не ображайся, ми його згодом наздеженемо. Тут Фініус невимушено розсміявся, а бійці довкола нього заусміхались і торкнулися зброї. «Тому якщо ви зволите віддати зброю оцим хлопцям перед вами, ми можемо вас зв'язати і попрямувати назад до армії ще до ночі». «А коли ми туди прибудемо?» – Фініус весело знизав плечима. «Це мене не обходить, я не ставлю запитань імператорові, а ви не ставите запитань мені. Так ні з кого не здоруть шкуру живцем, розумієш, про що я старий?» Тебе важко не зрозуміти, але дарміум нам, на жаль, геть не по дорозі. Ти що? гукнув Фініус. У тім я битий. Найближчий із бійців вийшов вперед, взявся за Бязово вуздечку. Годі! прогарчав бояз. Джезаль відчувати жахливе засмоктування всередині. Повітря довкола Боязових плечей затремтіло, мовби розігріти над ковальським горном. Боєць, який стояв попереду, насупився і відкрив рота, щоб заговорити. Його обличчя, неначе сплюснулася, тоді в нього розкололася голова, і його раптом віднесло геть, ніби від удару величезним невидимим пальцем. Він навіть не встиг закричати. Не встигли й ті четверо, що стояли за ним. Їхні поневічені тіла, розтрощені рештки сірого дерева, а також купу землі та каміння довкола них відірвало від землі, пронесло крізь повітря та жбурнуло об кам'яну стіну ущелене за сто кроків із таким звуком, наче то обвалився будинок. У Джизаля відвисла щелепа. Його тіло застигло. Для цього знадобилася всього одна страхітлива мить. Секунду тому п'ятеро чоловіків стояли тут, а тепер вони лежать фаршем серед купи уламків, які ще не осіли. Десь позаду себе він почув гудіння тятіви. Крик і чиєсь тіло впало в долину, відскочило від прямовисних скель і безвільно плюхнулося до лиць у струмок. «Ну, поїхали!» – проривів Баяс, але Джизаль міг хіба що сидіти в сідлі і мовчки дивитися. Повітря довкола мага ще рухалося, як ніколи активно. Скелі позаду нього рябіли та крутилися, як камені на дні струмка. Старий не супився і поглянув на свої руки. «Ні!» – промовив він і перевернув їх перед собою. Брунатне листя на землі здіймалося в повітря та тріпотіло, як на вітрі. «Ні!» – повторив Баяс і вирічив очі. Він затрусився всім тілом. На очах у Джизалі вільне каміння довкола них відірвалося від землі та всупереч усьому попливло вгору. Від кущів стали відламуватися гілки, від скель почали відриватися пучки трави, його плащ зашурхотів і замаяв у повітрі. Їх тягнула вгору якась невидима сила. «Ні!» – закричав Баяс, а тоді його плечі згорбилися в раптовому спазмі. Одне дерево поруч із ним розкололося заглушливим тріском і в збурене повітря полетіли численні тріски. Хтось кричав, але Джезаль цього майже не чув. Його кінь став дибки, а втриматися йому забракло розуму. Він гепнувся спиною об землю, тим часом як уся долина навколо нього мерехтіла, тремтіла і вібрувала. Баяз різко смикнув головою назад, хапаючись, піднятою рукою за повітря. Повз обличчя джезаля пролетіла каменюка за людську голову та розбилася об брилу. В повітрі лютувала буря з уламків, шматків дерева, каменю, грунту та розтрощеного спорядження. У Джезаля від страхітливого обрязку, то тріску та виття дзвеніло у вухах. Він кинувся на землю до лілиць, схрестив руки на голові та міцно заплющив очі. Йому згадалися друзі. Вест, Джеленгорм, Каспа і навіть лейтенант Брінт. Згадалися родина і домівка, батько та брати. Згадалась Арді. Якщо йому випаде побачити їх знову, він буде кращою людиною. Він німими і трентливими вустами заприсягся в цьому сам собі, тим часом як неприродний вітер роздирав долину навколо нього. Він більше не буде егоїстом, більше не буде марнославним, більше не буде лінтюхом. Він стане кращим другом, кращим сином, кращим коханим, якщо тільки переживе. Якщо тільки це переживе. Якщо тільки... Він почує власне нажахане дихання, швидке і гучне та шум крові в голові. Гамір припинився. Джезаль розплющив очі. Він прибрав руки з голови, і довкола нього щедро посипалися гілки та ґрунт. В повсюди осідало листя, і було погано видно через задушливий пил. Дев'ятий палий стояв неподалік із порізом на лобі, з якого по його брудному обличчю стікала кров. Він повільно йшов у бік, неміцно тримаючи біля ноги оголений меч. Навпроти нього хтось стояв. Один із бійців, які загородили їм шлях позаду, високий чолов'яга з копицею рудого волосся. Вони кружляли один довкола одного. Джезель стежив за ними, стоячи на колінах з роззявленим ротом. Він трохи підозрював, що має втрутитися, але навіть не здогадувався, як це зробити. Рудоволосий раптом заворушився, скочив уперед і змахнув над головою мечем. Рухався він швидко, та дев'ятий був швидший. Він відступив у бік так, що клинок зі свистом промайнув за кілька дюймів від його обличчя, а тоді рубанув супротивника по череву, коли той наблизився до нього чоловіга крекнув і зробив один чи два непевних кроки. Важкий меч дев'ятопалого лунка дзенькнувши врізався йому в потилицю. Він зачепився ногою за ногу і повалився до лілиць, із широкою рани в нього на голові забулькала кров. На очах уже заля вона поволі розтикалася по землі довкола трупа широкою темною калюжею, що мало помало змішувалося з пилом і вирваним ґрунтом на дні долини. Жодного другого доторку, ніяких трьох уколів. Він помітив якесь човгання та криктання, і, підвівши погляд, побачив, як Дев'ятипалий незграбно ходить туди-сюди разом із іншим бійцем. Справжнім здоровенем. Вони гарчали один на одного та дряпалися, беручись за ніж. Джизаль витріщився на них. Коли вони встигли? «Заколи його!» – вигукнув Дев'ятипалий, коли вони счепилися. «Заколи його, блять!» – Джизаль застиг, стоячи на колінах і дивлячись угору. Одна його рука трималася за ефес довгої шпаги так, наче він звисав над прірвою, тримаючись за останній пучок трави, а друга безвільно повисла. Щось стиха гупнуло. Здарувань загарчав, і з його боку стирчала стріла. Ще один звук удару, дві стріли. З'явилася ще одна, зовсім близько від них. Він поволі вислизнув з рук дев'ятипалого і опустився на коліна, кашлюючи та стогнучи поповз до Джизалі і поволі відкинувся назад, скривившись і якось дивно заскигливши. Упав на дорогу, а стріли залишалися стирчати, наче комиш на мілководді в озері. Він не рухався. «Що там із тим подлюкою Фініусом?» «Утік! Він іще когось приведе!» «Треба було обирати або він, або той хлопака!» «Він був мій!» «Звичайно, якби ти міг потримати його ще рік, можливо, лютар додумався, би витягнути клинок, ж? Дивні голоси зовсім йому чужі. Джезаль, хитаючись повільно зіп'явся на ноги. У роті в нього було сухо. Коліна підгинались, вухах дзвонило. Бояз лежав на дорозі, горілиць за кілька кроків від нього, а біля нього стояв на колінах його учень. Одне око Чаклон заплющив, а друге було трохи розплющене. Його повіка сіпалася, під нею було видно вузьку смугу білого очного яблука. Тепер можеш її відпустити. Джезаль опустив погляд. Він і досі міцно так, що аж кісточки пальців побіліли, тримався за руків'я своєї шпаги. З волі він розслабив пальці, і вони повільно розігнулися десь далеко. Відтримання за шпагу у нього нила долоня. Джизаль відчув у себе на плечі важку руку. «Усе гаразд?» – голос Девятипалого. «Що? Ти постраждав?» Джизаль витріщився на себе і дурнувато перевернув руки. Брудні, але крові немає. «Не думаю». «Добре». Коні втекли. Хто б міг їх засудити? Якби я мав чотири ноги, то зараз би вже був на півдорозі до моря. Що? Чому б тобі їх не спіймати? Хто призначив тебе ватажком?» Дев'ятий палець легка насупив важкі брова. Джезаль зрозумів, що вони стоять дуже близько один від одного, та що північанин досить тримає долоню у нього на плечі. Вона там просто лежала, проте він відчував її силу крізь плащ, і вона здавалась досить сильною, щоб відкинути йому руку. «Хай буде проклятий його язик, він постійно доводить його до біди». Джизаль очікував, якщо не смертельної рани в голову, то щонайменше удару в обличчя. Та дев'ятипалий лише задумливо стиснув в уста і заговорив. «Ми з тобою дуже різні. Різні геть усьому. Я розумію, що ти не дуже поважаєш ні таких, як я, ні мене самого, і я не дуже на тебе ображаюся. Знають мертві, у мене є недоліки, і я дещі цю про них знаю». Може, ти думаєш, що ти розумний, а я дурний, і я не смілююсь сказати, що ти думаєш правильно. Неодмінний, я купа всього, що ти знаєш більше, ніж я. Але якщо говорити про бої, то на світі, на жаль, мало знайдеться людей з більшим бойовим досвідом, ніж у мене. Не ображайся, та ми обидва знаємо, що ти до них не належиш. Мене ніхто не призначав ватажком, але хтось повинен цим зайнятися». Він підступив ще ближче, з батьківською твердістю, не підбадьорливою і не загрозливою, тримаючи Джезаля за плече своєю величезною лапою. "Тебе це бентежить?" Джезаль на мить замислився. Він був не у своїй стихії, а події останніх кількох хвилин показали, наскільки він не в своїй стихії. Він опустив погляд на чоловіка, якого дев'ятипалий убив якусь секунду тому, і побачив, як з'яя розколона у нього на потилиці. Можливо, поки що буде краще, якщо він просто робитиме, як скажуть. «Не бентежить!» – промовив він. «Добре!» – Дев'ятий Дев'ятипали усміхнувся, плеснув його по плечу і відпустив. «Кони ще треба злапати, і це, гадаю, робота саме для тебе!» Джезаль кивнув і поплендався на пошуки.